Розділ 15. Складаємо план розриву. Як розлучитись з кимось? Коли я поставила собі за мету допомагати людям знаходити кохання і вибудовувати міцні та тривалі взаємини, мені на думку не спадало, що моєю роботою стануть також консультації щодо розриву стосунків. Я знаю, що сама ідея працювати разом з кимось над планом розлучення здається дивною, але тепер вважаю її однією з найважливіших частин мого покликання. Для того, щоб вибудовувати взаємини своєї мрії, люди можуть спершу потребувати завершити посередні чи погані стосунки. І я їм з цим допомагаю. Часто вирішивши, що хочуть усе закінчити, люди зволікають, бо насправді їм важко виконати це. Вони бояться складної розмови, їм страшно завдати болю партнерові та залишитись самотніми. Їхня мета – розлучитись, але вони відкладають це на місяці чи на роки. Дослідники присвячують багато часу пошуку найкращих методів, за допомогою яких люди могли б досягти вище названої мети. Ось чому хай як дивно це звучить, тут можуть стати в пригоді результати студії із постановки цілей. Зазвичай причина того, що люди не досягають мети, криється в нерозробленості плану. Наприклад, економістка Анна Марія Лусарді та її команда вивчали можливості компанії залучити більше людей до створення та виконання плану заощаджень. Насамперед, вони надали новим працівникам посібник з планування, у якому було запропоновано виділити певний час для залучення до плану заощаджень. Описано точні кроки для участі в ньому, надано приблизну оцінку того, як довго триватиме кожен крок і поради на випадок виникнення проблем. З таким посібником кількість учасників програми стала більшою на 12%. Пункт пунктів, тобто зросла до 21. Вважайте, що перед вами посібник з планування розриву взаємин. Я поясню, які кроки треба зробити, та розповім, у яких дослідженнях це підтверджено. Примітка: план призначено для людей, які перебувають у стосунках, але не одружені та не мають спільних дітей. Для людей у такому становищі з розлученням пов'язано значно більше логістичних, матеріальних питань, наприклад, переоформлення документів чи домовленості про опіку над дітьми. У цьому плані такі проблеми до уваги не взято. Якщо ж ви мали всього кілька побачень, описані нижчі кроки, це занадто. Натомість надішліть коротке повідомлення, в якому подякуйте, але поясніть, що не зацікавлені у продовженні, або зателефонуйте і скажіть відповідне. Перегляньте настанови про те, як не стати привидом у розділі 12. Там ви знайдете поради про те, що саме варто говорити. Так ось, крок перший. Запишіть причини, з яких ви хочете розлучитись. Мотивація не є сталою величиною. Ми відчуваємо те, що біхвіорист професор Стенфордського університету ФОГ називає хвилями мотивації. Мотиваційні підйоми та спади. У моменти найвищої мотивації можемо робити щось справді складне, те, що нам за інакших, за інакших обставин не вдалося б. Фокус полягає в тому, щоб діяти саме в цей час. Наприклад, почувши попередження про ймовірність урагану у вашому місті, ви можете набути мотивації для того, щоб придбати ураганні віктори, Конниці до свого дому. Якщо ви відчуваєте, що готові розлучитись з кимось, то либонь перебуваєте на піку мотивації. Це піднесення допоможе вам подолати перший етап власне розлучення, але згодом ваша мотивація може знизитись і ви почнете замислюватись, чи не припустились помилки. Саме тому я раджу зафіксувати власні почуття на піку, щоб повертатись до цього переліку згодом на спаді мотивації. Напишіть лист самому собі про те, чому ви вирішили розірвати стосунки. За кілька тижнів, коли забажаєте фізичної близькості, чи потерпатимете від самотності, або, якщо не пощастить, і того, і того, і водночас, чи під час зборів у подорож міркуватимете, кому доручити годувати вашого кролика, ви детально пригадаєте, чому ухвалили це непросте рішення. Ось лист, написаний однією з моїх клієнток. Коли я вночі лежу біля нього в ліжку, мені здається, що намагаюся обдурити сама себе. Він не ласкавий до мене, він для мене найважливіший, а я для нього один з варіантів. Він підводить мене, і йому байдуже до моїх друзів. Я вважаю його привабливим, і ми весело проводимо разом час, але цього недостатньо. Я не можу далі вдавати, що все гаразд, бо перебуваю на п'ятому місці у переліку його пріоритетів після роботи, тренажерки, плавання та катання на велосипеді. Я прагну взаєми, на яких відчуватиму, що ми обидва в них вкладаємось. Я сумуватиму за ним, і мені не вистачатиме нашого чудового сексу, але роблю це, бо справді вірю, що заслуговую на щось більше, ніж те, що він може мені зараз дати. Тепер ваша черга, вправа, занотуйте власні причини розриву взаємин. В записнику напишіть самому собі лист з поясненням, чому ви ухвалюєте таке рішення. Ну погано, непогано, я вважаю. Крок другий. Складіть план. У ході досліджень професорка психології Гейл Меттіус ясували, що учасники, які записали свої цілі, склали план дії щотижня, повідомляли друзям про досягнуті успіхи, на 33% частіше досягали мети порівняно з тими, хто цього не робив. Ви вже занотували причини, чому валіти пройти через розрив стосунків. Попри весь білі страх, час швидко зірвати пластер – Ухвалері рішення не зволікайте. У цій книзі я вже говорила про силу поставлених термінів, особливо коротких. Ця порада справедлива і щодо розлучення. Оберіть собі кінцевий термін, щоб насправді так учинити. Я рекомендую клієнтам призначити його на найближчі два тижні. Це дасть достатньо часу, щоб підготуватись та піймати мотиваційну хвилю, але не занадто злякатись. Вправа – встановіть чіткі терміни. Я зобов'язуюсь провести цю розмову до такого-то числа. Щойно ви визначили з кінцевим терміном час скласти більш конкретний план того, коли йде провести розмову про розрив стосунків. У напрацюваннях Девіда Нікерсона з університету Ноттердаму і Тодолордж... Тодолорджерса з IDS42, некомерційної організації, що практикує дослідження в галузі соціальних наук, продемонстрована силу чіткого планування, коли йде діяти. Автори студії ставили людям, що були єдиними виборцями у своїй родині, конкретні запитання про їхні плани на голосування. Наприклад, у котрій приблизно годині ви плануєте взяти участь у виборах у вівторок. Як ви вважаєте, звідки підете на виборчу дільницю? І що ви збираєтесь робити, перше ніж піти на вибори? Десь ми читали з вами нещодавно це. Чи в цій книжці раніше, Сумніваюся, вона понавляючи те саме писала. Скоріше за все, у книжці про... Атомні звички – це було, про вибори. Так, значит, науковці з'ясували, що виборці, яким поставили ці запитання, на 9% частіше з'являлись на голосування порівняно з тими, хто на них не відповідав. Саме лише натік на те, щоб скласти план, змінював ситуацію. Збираєтесь так, що ви збираєтесь собі. Так, добре. Чіткий план не тільки допоможе вам з більшою ймовірністю довести до кінця розмову про розрив стосунків, а й дасть змогу співчутливіше поставитись до свого партнера в цей важкий момент. Оберіть тихе місце, бажано власний дім чи оселю вашого партнера. Не кидайте нікого прилюдно. Як на мене, це досить підлий спосіб упевнитись, що інша людина не влаштує сцени. Знаєте що? Може, і влаштує. Ваше право розлучитись з нею, а її право дуже емоційно на це зреагувати. Яка толерантість, так? Ну, добре. Оберіть служний час. Ви намірюєтесь ніби бомбою підірвати чуже життя. Ви знаєте, що це незабаром станеться ваш партнер ні. Не кидайте нікого, якщо наступного дня йому потрібно складати важливий іспит, влаштовувати презентацію чи йти на нову роботу. Один мій клієнт запланував розлучитись зі своєю дівчиною в суботу о 6 вечора, тоді як вони обіцяли відвідати концерт її племінниці о 7 -й. Це не чесно. Ви ж розумієте, що через ваш розрив найімовірніше полетять шкереберти усі плани на вечір, вихідні та не тільки. Загалом обирайте час дуже помірковано. Інша моя клієнтка розуміла, що у понеділок її дівчина має виступити з вагомою презентацією, тому вирішила не розлучатись з нею в ці вихідні. Вони обговорили розрив наступної п'ятниці ввечері, вже після презентації. Відтак у тієї дівчини попереду були цілі вихідні, щоб почати оговтуватись. Зазирніть у наступний розділ і перегляньте поради щодо того, як оттямитись після розриву. Це може допомогти вам краще зрозуміти та взяти до уваги потреби майже колишнього партнера. Відкладайте розлучення в межах розумного. Не зволікайте із розмовою місяці, якщо у вашого партнера надзвичайно напружена робота з регулярними важливими зустрічами, але й не будьте покидьком. Вправа – зобов'яжіться провести розмову в конкретний свідомо обраний час. Я зроблю це… Тоді-то, тоді-то. Тому що тоді-то, тоді, -то, тоді -то. Наприклад, я зроблю це у п'ятницю, ввечері, після того, як він наступного тижня проведе важливу презентацію. Тому що тоді матиме вихідні, щоб оговтатись. Після того, як ви вирішили, коли йде заведе розмову про розрив взаємин, заплануйте, що саме ви скажете, з чого варто розпочати. Я пропоную наголосити, що ви добре вміркували ваше рішення та волієте припинити стосунки. Висловлюєтесь словлюєте співчутливо, але твердо. Можна мовити щось на кшталт. Я дуже хвилююсь за тебе і не бажаю, щоб тобі було боляче, але думаю, що нам потрібно розлучитись. Ми обоє знаємо, що останнім часом у нас стосунки – не складаються. Ми намагалися все виправити, але зараз мені здається, що не зможемо змінити все так, як нам треба. Як хоч ми обоє знайшли кохання та були щасливими, але гадаю, що в цих взаєминах нам це не вдасться. Ще один приклад того, як почати розмову, мені важливо з тобою поговорити. Я люблю тебе, як і багато що в наших взаєминах, але не щасливий, і оби оби оби також. У цьому страшенно важко зізнаватись, бо я остерігаюсь завдавати тобі болю. Я дуже вдячний за час, який ми провели разом, але добре все осмислив і вважаю, що нам не слід бути разом. Звісно, вашому партнерові буде боляче. З цим нічого не вдієш. Зробіть усе можливе, щоб йому стало легше. Але якщо він допитуватиметься, що зі мною не так, не відповідайте. Ось чому це не та людина для вас, але в ній немає нічого не такого загалом. А навіть якщо є, то ви зараз не здатні про це розмовляти. Ви на цей момент надто упереджене джерело. Ви щойно переконували себе кинути цю людину. Так, можете пояснити, чому проти залишатись разом. Наприклад, поруч одне одним ви розкриваєтесь з найтривожнішого боку. Постійно сваритися, або неодноразово просили партнера усунути певні проблеми у стосунках, а той відмовився. Але ви не є останньою інстанцією, щоб судити про те, що в ньому добре, а що погано. Ця порада стосується і ситуації, коли він запитуватиме, що вчинив не так. Це розлучення, а не сеанс відгуків. Як я вже згадувала у попередньому розділі, ви зобов'язані поспілкуватись про всі проблеми та спробувати їх розв'язати до того, як вирішити завершити стосунки. Це допоможе захистити людину від зайвих страждань, доки вона оговтуват оговтуватиметься. Знаєте... Хай, щоб ви сказали, саме на цьому вона наймовірніше і зосередиться після вашого розриву. Причина такої поведінки в явищі, що має назву «наративна помилка». Сутність явища полягає в тому, що наш мозок намагається знайти причинно-наслідковий зв'язок, щоб пояснити події – які ми спостерігаємо та переживаємо, навіть якщо це пояснення виявиться хибним. Будь-який розрив радше за все спричинений низькою ситуацією і змін, але в разі вказівки під час розриву з певною людиною на конкретну причину ваших дій, остання зациклиться саме на цій причині. Несійте зайвого сімені в її свідомість. У мене була клієнтка, яку покинув хлопець, бо йому не подобався її запах. Так, феромони існують, і так, вчені не довели, що люди часто обирають Феромони партнера, що найбільше генетично відрізняються від їхніх. Бо це вигідно з точки зору еволюції. У такий спосіб майбутнє потомство отримує найбільш генетично різноманітну імунну систему та більше шансів вижити. Але та жінка, почувши зауваження щодо свого запаху, не думала про яке потомство. Трясся, та вони лише півроку зустрічались, натомість занепокоїли, що погано пахне. Вона змінила дезодорант і лосьон для тіла. І здала мазок із шики матки. Навіть перевірила бактерії в кишківнику. Я намагалась пояснити їй, що не пахне від неї нічим поганим, але жінка, що вбила собі в голову, начебто через запах хлопець з нею розійшовся, не могла припинити вважати це основною причиною. Якщо відчуєте, що вас загнали в глухий кут, скажіть щось про те, як поважаєте партнера, але навряд чи довго будете з ним разом, тож валійте, не марнувати його час у вас може виникнути спокусу, залишитись та запропонувати тій людині підтримку, чи вам може здавати, що ви зобов'язані відповісти на кожне її запитання. Одначе тривалі детальні обговорення всього, що вам обом не подобалось у стосунках, не будуть корисними. Не треба, щоб вам зрештою довелось кинути щось образливе. Ну, насправді, скільки разів про це ми на каналі казали, і добре, що вона про це пише. Все адекватне, все як треба. Все, як дійсно, як книжка пише. Тож раджу обмежити час першої розмови. Поспілкуйтесь годину, нехай півтори, а тоді годі. Ні, я не рекомендую попереджати свого майже колишнього партнера, у нас на розмову є 60 хвилин не більше. Та й виміряти час секундоміром також не варто, але уникайте нескінченно довго, довго затягування розмови. Скажіть, що за потреби ви продовжите її згодом. Якщо ви дуже давно зустрічаєтесь або вам потрібно вирішувати складні матеріальні питання, розмови можуть тривати багато днів. Для того, щоб мати змогу висловитись, якомога чіткіше та з усім співчуттям, спробуйте обговорення на основі мого бланку для планування серйозних розмов. Далі ви побачите, як мої клієнти користувалися ним перед розривом стосунків. Я внесла порожній бланку додатки. Він допоможе підготуватись до різних складних розмов, не лише до розриву стосунків. Вправа. Бланк для планування серйозних розмов. Перший пункт. Яка ваша мета в цій розмові? Тобто, як ви уявляєте собі успіх? Відповідь. Ми обоє висловлюємо свої почуття, вона відчуває, що я її почув, і розуміє, що ми розійшлись. Друге. Яке ваше основне повідомлення? Я багато міркував над цим і дуже хвилююсь за тебе, як за людину, але вважаю, що ці стосунки не для мене. Третє. Яким тоном вам варто говорити? Якого тону треба уникати? Спокійним, співчутливим, турботливим. Я не хочу, щоб мої слова звучали агресивно чи байдуже. Четверте. Як ви волієте почати розмову? Навряд чи це стане для тебе несподіванкою, адже впродовж останніх кількох місяців ми обоє говорили, що почуваємось нещасливими. Я багато міркував над цим і, хоча дуже хвилююсь за тебе, вважаю, що ці стосунки не для мене, нам треба розійтись. П'яте. Що потрібно сказати? Тут декілька варіантів, я прям... Дякую за те, що підтримувала мене, коли я змінював роботу, за те, що чудово ставилася до моєї родини, і так багато чого навчили мене про цей світ. Я довго не був певен цього, я багато обговорював це з самим собою, але гадаю, що ці стосунки не для мене. Останнім часом ми багато сваримося, і мені не подобається той бік мене, який розкривається в цих взаєминах. Ми багато працювали, щоб зрозуміти, чи зможемо врятувати ці стосунки, і я переконаний, що для нас обох буде краще їх завершити. Шосте питання. Чим ви переймаєтесь з можливою реакцією іншої людини? Відповідь. Вона запитає, що саме вона робила не так, або кине мені щось образливе. Сьоме. Як ви діятимете, якщо так станеться? Якщо вона запитає, що вона зробила не так? Я відповім. Це зовсім не пов'язано ні з чимось, що ти зробила, ні з тим, ким ти є. Йдеться про те, що в нас виходить, коли ми разом. Я відчуваю, що в цих стосунках розкривається не найкраща грань мене. Ти нічого не вчинила не так. Я не хочу, щоб ти звинувачувала себе. Якщо ж вона скаже, що мені щось образливе, я скажу, розумію, що ти гніваєшся, бо я завдаю тобі болю, тож тепер ти хочеш, щоб боляче було мені. Ти маєш цілки вито право засмучуватись, але я не хочу, щоб ти страждала більше за потрібне. Будь ласка, не кидайся на мене. Восьме. Як ви волієте завершити розмову? Я повторюю окремі свої думки, подякую їй за той час, який ми провели разом, і запропоную написати їй братові з проханням навідатись до неї, коли піду. Жодного сексу. Ви також можете попросити друга допомогти вам прорепетирувати прорепетру... те, що ви збираєтесь сказати. Я завжди розігрую в ролях розрив стосунків зі своїми клієнтами, хоча їм і нікого кидати мене. Це дасть вам змогу дібрати більш точні слова, це також допоможе вам говорити якомога доброзичливіше та співчутливіше. Може ви її не досягнете досконалості, але така підготовча робота сприятиме як найточнішому висловлюванню в належний момент. Крок третій. Створіть систему соціальної відповідальності перед другом. Ви визначились з конкретним терміном, і тепер знаєте, що саме збираєтесь сказати, також коли і де ви це скажете. Як зробити так, щоб ви точно все це реалізували? Ваші шанси діяти далі стануть вищими, якщо ви створите систему соціальної відповідальності. Ця техніка дасть змогу попросити інших покласти на вас відповідальність за мету, яку ви собі поставили. Потреба звітувати чудово працює, бо багато хто з нас є тими, кого авторка бестселерів Гретхіна Рубі називає виконавча, виконувачам, виконувачами. О. Ми легко відповідаємо очікуванням інших людей, але дані самим собі обіцянки виконуємо з труднощами. Ось чому ви можете часто досягати цілей, якщо ставити їх перед собою тільки. Наприклад, більше займатися спортом. Але виконувати домовленості з кимось іншим. Наприклад, забрати зі школи дитину свого друга. Якщо до справи долучається ваш друг, ви зобов'язуєтесь досягнути мети перед ним, а не лише перед собою. Оберіть друга, якому довіряєте, той, кому не надто подобається ваш поки що партнер, може взятись допомогти вам з особливим запалом. Пообіцяйте зв'язати з ним після розмови про розрив стосунків. Якщо волієте підняти систему відповідальності на ще вищий рівень, додайте до неї стимули. Їх обожнюють змінювати поведінку людей за допомогою винагород чи покарання. Так, один з моїх клієнтів виписав чек на 10 тисяч доларів на підтримку президентської кампанії кандидата, якого терпіти не міг, а потім дав своєму другові дозвіл не його, якщо він не розійдеться зі своєю дівчиною до встановленого терміну. Він розірвав стосунки з нею того самого дня. Вправа. Розробіть свою систему. Мій партнер, під яким я почуваюся відповідальним, Ну, і тут, там приклад, я обіцяю тете, -тет, якщо не дотримуюсь визначеного терміну. Наприклад, мій партнер, перед яким я відповідальний, сет, я обіцяю оприлюднити свої останні три запити, за якими шукав порно, якщо не дотримуюсь обраного терміну. Крок четвертий – розмова та жодного сексу. Ми дійшли до найскладнішого розлучення. До найскладнішого розлучення. Згадайте всю підготовку та планування, не забудьте обмежити розмову першого дня та за потреби продовжити її згодом. Протягом усього обговорення стежте і за своїм станом, і за станом партнера, щоб уникнути емоційного перенасичення. Це фізичний і психічний стан, який супроводжується підвищенням рівня кортизолу, гормону стресу, що переводить тіло в режим «бий або втікай». Цей стан допомагав нашим у разі виникнення ризику, що їх уб'є тигр, але точно не придатне для вирішальних розмов. За наявності припливу, ми не спроможні насправді чути чи сприймати нову інформацію. Якщо хтось з вас відчуває початок припливу, зробіть перерву на 20 хвилин, щоб заспокоїтись. Потім повертайтесь до розмови, пригадавши початкову мету. Говоріть ласково, але твердо: ваша ціль полягає в тому, щоб до кінця розмови вашому співбесіднику стало очевидно, що ви розлучились. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, не займайтеся сексом після розриву. Можливо, вам здається, що не годиться про це говорити, але повірте, я чула про достатню кількість розривів і маю іншу думку. Прощальний секс це приємно, але воно того не варте. Він породжує багато змішаних почуттів. Це особливо стосується випадків, коли у вас давненько не було сексу, а сильні емоції від розриву штовхають вас до ліжка. До того ж, коли ви спите з кимось, вам складніше дотримуватись власного рішення розійтись, і ви можете зрештою відмоватися від своїх слів. Це лише все ускладнить. Для того, щоб не припуститися такої помилки, скористайтесь контрактом Уліса або методом самообмеження. В іпічній поемі Гомера «Одіссея» капітан Уліс знав, що його корабель пропливатиме повз чарівних сирен, пісні яких туманули розум морякам і змушували їх міняти курс корабля так, щоб той розбивався об їхній берег. Замість того, щоб покластись на свою силу волі, капітан розробив план. Він наказав команді прив'язати його до щогли корабля щоб не мати змогу міняти курс. Морякам же зволів позатикати вуха воскам, щоб ті не почули звабливої пісні. Загалом капітан убезпечив себе від спокус за заздалегідь складеним планом. Вчені біхівіористи також складають контракти у ліса, допомагаючи людям уникати спокус. Економістка Нава Ашраф зі своєю командою перевірила цей підхід у ході дослідження в місцевому банку на Філіпінах. Окремі клієнти добровільно взяли участь у програмі, що передбачало неможливість зняти кошти з ощадного рахунку до певної дати або доти, доки не накопичать певної суми. Дати чи суми клієнти визначили самостійно. Іншим клієнтам не пропонували взяти участь у цій програмі, тож вони могли знімати гроші в будь-який час. За рік у тих, хто самообмежувався, суми на банківських рахунках були на 81% вищими. Після розриву ви можете легко піддатись спокусі. Тобто метафоричні сирени покличуть вас до ліжка з колишнім партнером. Складіть контракт вуліса, запланувавши якісь справи відразу після розмови про розрив і систему відповідальності, що дасть вам змогу втриматись. Один з моїх клієнтів хвилювався, що переспит зі своєю майже колишньою дівчиною, тож застрахувався від цього, пообіцявши забрати друга з аеропорту невдовзі після розмови. Він ніяк не міг туди спізнитись і не спізнився. Крок п'ятий складіть план своїх дій одразу після розлучення. Навіть якщо ви не відчуватимете спокуси переспати з колишнім, наймовірніше після розриву стосунків вас охоплять досить сильні почуття, ви можете відчути полегшення і сум. У будь-якому разі годилося скласти план дій після розлучення, щоб уникнути рішень, про які ви, зрештою, пожалкуєте. Заздалегідь обміркуйте, що робитимете після складної розмови та куди підете. Не плануйте нічого складного. Наприклад, завітайте в гості до друга, замовте доставку своєї улюбленої їжі та пригляньте клан Сопрано від початку. В ідеалі йдеться про товариша, який або відвалікатиме вас, або допоможе впоратися з почуттями. Не раджу цими першими кількома вечорами залишатись на самоті. Через почуття самотності та невпевненості ви з більшою ймовірністю можете повернутися назад у стосунки. Примітка. Якщо з колишнім партнером жили разом, цей план дії після розриву особливо важливий. Попросіть когось з друзям дозволу пожити у нього хоча б кілька днів. Ну, я просто особливо сьогодні нічого не коментую, тому що ну, я з цим погоджуюсь. Хороший план для розриву стосунків. І знову ж, так чи інакше, можливо, десь трошки іншими словами і в іншій послідовності, але про це, про все, неодноразово в різних відосах ми з вами Говорили. Вправа. Складіть план на перші кілька днів. Одразу ж після розриву я піду до... Перші кілька днів я займатимусь ось чим. Наприклад, одразу ж після розриву я піду до будинку моєї сестри. Перші кілька днів я перегляну британську версію офісу. Ходитиму на відновну йогу, готуватиму багато смузі. Крок шостий. Складіть угоду про розрив. Після першої розмови про розлучення, ваш колишній, можливо, захочу поговорити ще раз. Погоджуйтесь на це, але пам'ятайте про кроки перший-третій. З Попри... ну, цим я вже не погоджуюсь. В принципі, в більшості випадків ще одна розмова не потрібна. Попри важливість складання плану для самого себе, також потрібно скласти план разом з колишнім. У дослідженнях доведено, що колись хтось активно вирішує щось робити, він відчуває, що більш задіяний у процесі та більше вкладається в результат. Соціа... Соціологи Делія Чофі та Ренді Гарнер продемонстрували цей ефект, попросивши студентів коледжів на волонтерських засадах допомогти з просвітницьким проєктом про СНІТУ у сусідніх школах. Половині студентів повідомили, що за бажання взяти участь у цьому заході, вони повинні заповнити анкету, казавши в ній про свою зацікавленість. Другій половині роздали бланки та сказали залишити їх порожніми за бажанням бути волонтерами, а заповнити лише в разі незацікавленості у волонтерській діяльності. В обох групах приблизно порівну осіб зареєструвалися як волонтери. Незважаючи на це, дослідники спостерігали суттєву різницю щодо кількості тих осіб, хто насправді взяв участь у заході. З тих, хто зареєструвався пасивно, не заповнюючи бланк, з'явилися лише 17%. З тих же, хто реєструвався активно та мав заповнити бланк, 49% дотримались зобов'язання. Йдеться про цифру майже втричі більшу, ніж у іншій групі. В загалом у разі активної згоди щось робити, ви почуваєтесь так, ніби це ваше рішення. Тож сприймаєте його як відображення власних вподобань та ідеалів. У разі ж пасивної згоди... На зобов'язання такого не відбувається. Ось чому складання плану разом з колишнім допоможе вам обом трохи краще почуватись під час болісного процесу. Я склала угоду про розрив, щоб допомогти вам з цим. Стривайте, вона що не сказала «угода»? Так, саме так я і сказав. Розумію, що це ніби трохи занадто, але кілька років тому мене просто вразило дослідження Чофі та Гарнула і сила активного зобов'язання. Я склала цю угоду, щоб допомогти друзям впоратися зі складним розривом. Відтоді кілька тисяч пар у всьому світі переглянули онлайн-версію моєї угоди, і я отримала десятки електронних листів від людей про те, як вона допомагає їм після закінчення стосунків. Як я вже зазначала на початку цього розділу, розлучатись значно складніше, якщо ви одружені та якщо у вас є спільні діти. Цю угоду про розрив складене для стосунків без шлюбу та без дітей. Запропонуйте її, мовивши щось на кшталт. Я розумію, що це смішно звучить, але мені здається, що нам може бути корисно порозуміти щодо того, чого ми обидві хочемо надалі. Ти готовий обговорити це зі мною? Вам не обов'язково погоджуватись за кожним пунктом, і вам це неймовірніше і не вдасться. Але ця угода – чудовий спосіб впоратися зі складною розмовою та водночас з'ясувати, що саме дасть вам обом змогу рухатись далі. Ви можете знайти бланк угоди про розрив на моєму вебсайті. Ну, я думаю, на цьому все сьогодні. Ось, я думаю, що на цьому все, а завтра продовжимо, ну і відповідно навіть, скажу так, завтра будемо е, намагатись е, закінчити. Ну хоча давайте так, ще, все ж таки, ще одну сторіночку прочитаю, щоб було завтра менше читати. Крок сьомий. Змінюйте звички, щоб не повертатись назад. Після розриву в вашому житті вірегідно залишиться чимало білих плям. Попрацюємо над тим, щоб їх заповнити. На заставці вашого телефону висіла ваше спільне фото в парку з його собакою. Замініть його на світлину з одним із ваших найкращих друзів. Той гламурний знімок знім з минулого Нового року, де ви засмаг... засмаглі та щасливі. Ви з партнером разом дивились улюблений серіал? Попросіть друга приєднатися до вас на вашому дивані чи телефоном. Ви разом бігали або смакували дім сам? Запросіть свою маму на пробіжку або до ресторану, де подають шумай зі свининою. Либо один з найскладніших аспектів розлучення у наш час – те, що ви більше не напишете партнерові, коли у вас на роботі трапилось щось цікавезне, чи коли потребуватимете спустити пару через свою сім'ю. Автор книги «Сила звички» Чарльз Дагіг виявив у ході досліджень, що чудовий спосіб позбути звички – це замінити її якимось новим заняттям. Для того, щоб допомогти клієнтам впоратись зі звичкою, надсилати текстові повідомлення, через яку вони ризикують відкотитися назад, я прошу їх укласти перелік конкретних моментів, з якими їм може бути складно впоратись, а потім вказати людей, яким вони писатимуть замість колишніх. Я називаю це інформаційною підтримкою. Заповніть власний аркуш інформаційної підтримки. Я запропонувала кілька варіантів, але не соромтесь додавати до них свої ситуації. Тут хочу поділитись гарними новинами про роботу, писатиму комусь. Хочу поділитись поганими, теж є кому написати. Хочу скласти план на вечір будня, хочу скласти план на вихідні, хочу обговорити політику, хочу розповісти комедну історію. Хочу подивитись наше шоу. Наше шоу в лапках. Не яку ми дивилися клуб'язним колишнім. Певний час після розриву, навіть якщо ви його хотіли, вам буде непросто. Це правда. У вас можуть виникнути хвилини сумнівів, страху чи невпевненості. Те, що ви виявилися ініціатором розриву, не означає, що вам не боляче. Докладніше про те, як зцілити розбите серце, я розповім у наступному розділі. Але ось кілька порад, написаних спеціально для тих, хто самі воліли розійтись. Якийсь час вас може підкидати на емоційних американських гірках – від надзвичайного полегшення до неймовірного жалкування. «Набіся я це зробив» або «я що, так і помру самотнім?» Якщо таке трапиться, поверніться до соціальної відповідальності, на яку покладались від початку. Перечитайте написаний вам лист про те, чому ви так діяли. Попросіть друга, що допомагав вам репетирувати розмову, нагадати, навіщо ви це вчинили. Ви також можете почуватись винним через те, що завдали болю комусь, хто вам не байдужий. Навіть якщо так станеться, не піддавайте ж бажанню надто часто цікавитись як справу вашого колишнього. Особливо перші кілька тижнів після розриву. До речі, я вже так в інтернеті там дивився достатньо багато відосів цієї там Логанурі. І у неї був окремий каст, так? окрема лекція стосовно того, що взагалі не треба спілкуватись з колишніми. А тут вона каже, ну, не треба достатньо часто спілкуватися. Що це таке? Під час нашої розмови з письменником і філософом Аленом Деботтоном він порадив те саме. Є таке жахливе явище – люб'язний колишній. Ми багато чуємо про жахливих колишніх, але не так вже багато про люб'язних колишніх, що маячить неподалік. Постійно телефонують, щоб привітати вас з днем народження тощо. Не будьте люб'язним колишнім. У цьому, насправді, немає нічого люб'язного. Здебільшого, ви такою поведінкою допомагаєте насамперед собі, а не іншому. Знайдіть мужність узяти на себе відповідальність за ту шкоду, яку ви йому завдали, не намагаючись негайно все це виправити. Парад в Деботен. Може, якийсь час вам вважатимуть, вас вважатимуть уособленням зла? Просто живіть з цим. О, оце добре. Оце порада. Ні, тут, насправді, прям, прям зла. Я бачу багатьох людей, що прагнуть завжди бути люб'язними, навіть роблячи щось насправді складне для людини. Не будьте люб'язними тільки для того, щоб почуватись краще. Відкрити іншим простір і йти далі. Ключові висновки. Коли ви вирішили, що хочете розлучитися з кимось, час складати план. Обміркуйте, що саме ви скажете. Коли йде де ви це зробите. Будьте ласкавим, але твердим. Скористайтесь системою відповідальності та різноманітними стимулами, щоб впевнити, що ви виконаєте свій план. Складіть разом з партнером план «Дій після розриву» з увагою до його потреб і жодного прощального сексу. Складіть план дій після розриву для себе, де вкажіть, до кого ви звертатиметеся в разі виникнення спокуси написати колишньому. Після розлучення дайте іншій людині простір. Не намагайтесь бути люб'язним колишнім. Завдяки цьому ви почуватиметесь краще, а ось колишньому буде складніше рухатись далі.